Третата лекция – атланското мислене. Толтеките казват без безопречността няма нужда да придобиваш никаква друга сила, защото тя ще те порази. Тоест, само мъдър човек може да управлява силата, силата е дадена за да служиш, да помагаш, а не да злоупотребяваш с нея. Но който не е овладял себе си, той да не иска, ще е злоупотребява. Затова те наблягат на безупречност и казват, че който няма безупречност, в един момент силата ще се обърне срещу него и ще го разруши. Независимо дали е добър човек или вярваш, тук въобще няма значение, тези неща не важат. Ако умееш да изменяш правилно своята интензивност, можеш да изменяш света. За да влезе човек от еволюцията в развитието, трябва да плати висока цена. Защото пътят на истината, ще го кажа, това е раздела от много близки хора. Говоря от опит. Раздела от много хора от братство, от близки, от роднини, бащи и майки, приятели. Това е тесен път, самотен път, уединен път, тайен път. Но това е пътя и той не прави компромиси. Остават само разговори с чисти хора, с чисти идеи, където можеш да помогнеш или да се обменяш, но не и общи разговори. Това е заплащането, защото учителя казва истината няма нищо общо с удоволствията. Любовта е съвсем друго нещо. Има нещо в любовта, което е толкова велико, че ако хората го знаеха, мога и така да го кажа. Това, което аз съм преживял не с духовната любов и свещенната, с божествената. Това, което съм преживял, милиони хора света биха давали милиарди, само няколко минути да видят Бога и да преживеят това. Сигурен съм да не говорим за 10 минути. Само няколко минути биха давали милиарди. Но това е нещо, което се дава, аз знам, че не съм го заслужил. Той го дава, той решава, но искам да кажа, има нещо в любовта, което е толкова голямо, че хората нямат представа. За да влезе човек в еволюцията, трябва да изостави света, без света да разбере. Тоест, стратегически. Няма нужда от манастир. Ти си вече в манастира, казва Буда, Казвал съм го. Ако си честен към себе си, ти си в манастира. Ако не си честен, казва Буда, и в манастира не си в манастира. Така, всичко може да стане вътрешно. Всички тренировки, всички упражнения... Където и да работиш, можеш да постигнеш, ако се посветиш. Всички, които са се отделили от Орела, са паднали в дълга еволюция, а тези, които са устремени в безопречност, влизат в развитието, в завръщането към Орела. В момента, в който твърдо пожелаеш да станеш воен, ти вече не си човек. За война всяка нечиста постъпка е обесилване, докато чистотата извисява енергията в посока към всевиждащия орел. Войнат използва будността, не тя да го използва. Война използва будността и чрез нея той не допуска никакви стари възгледи за Вселената и живота. Защото целта на старите възгледи, т.е. на изостаналите същества, е те да ти направят слаб и безпомощен. Да повярваш от страха, а страха е в човека, когато любовта е отвънка. Когато Бог и любовта влязат вътре, страха си отива. Безопречността устранява старите възгледи за света и за вселената. И така толтеките узнавали своя чист и тесен път към орела. Войните и толтеките растат в будност и в простота. Те знаят, че сложността в живота е голям грабител – Те знаят, че само по пътя на безопречността се увеличава истинското знание и то постепенно. Те знаят, че постоянно трябва да се бди над всяка дума и постъпка, за да може да има реална връзка с дълбочината на намерението. Иначе неговата честота ще бъде привидна и ще бъде наказана от орела. Безопречността е майстор, тя изработва чистото огледало, т.е. чистото съзнание. Защото, ако искаш да познаеш себе си, трябва да си изработил чисто огледало. Толтеките също имат вяра, но тя е от друг род. Тя е дълбоко знаеща вяра. Не просто вяра. Вярваш и мързелуваш и чакаш нещо да се случи. Те не чакат бъдещето, те го създават. Те не вярват в бъдещето. Те го създават. Те създават духа в себе си. И надминават бъдещето. Древните са надминали бъдещето. Древните атланти. Тяхното знание е истинско. Вярата е просветлена от тяхната безупречност. И това няма нищо общо с провалената умствена вяра. Тяхната вяра произлиза от високо място. Не от ума а от душата, от духа и от безупречността. Според отеките, безупречният човек е сътрудник на боговете. По пътя на безупречността те е разбрали, че вече не са жертва на този свят, на тази вселена и на някакви си обстоятелства. По пътя на своята безупречност война стига до един момент, в който той прекосява една невидима граница, и разбира, че никога вече не може да се върне в обикновения живот. Войните тренират пълно отстраняване на гордостта. Те разбрали, че гордият човек винаги ще страда от непълноценност. Те видяли, че той често пада унижен от обстоятелствата, От това се случвало, защото той е далече от истината. Те видяли, че щом си пълен с гордост, Съдбата ще те изравни, ще те изпразни. Така ти узнали, че самата гордост е избор на празнотата. Ще обясня. В гордостта има желание, а в смирението има любов. Гордостта е много стара болест. Тя е отказ от истинското знание. Отказ от чистота. А това означава, че без чисто знание това е нещо празно, а това е падение, вътрешен катаклизъм. Очите на гордостта са знаещи и хитри, докато очите на истината са безна от любов и мъдрост. Разликата между война и толтека е, че война се подобрява, а толтека се омъдрява.